Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. elsaltodiario.com Cuando vayas, me agafo esa <risa> mano Cambio de marcha, pasará? No fem cas al GPS Vull que entenguis que sóc teva Dins del cotxe perquè meva Tu ets tan fred que m'estic congelant Jo pensava i l'aforava Tu ets tan fred no que és tan artificial Tres companys d'universitat amb moltes idees i creativitat Una llengua comuna i un propòsit Ser un referent musical de la lluita pels drets socials LGTBI, a Mallorca. Aquestes van ser les circumstàncies que el 2022 van propiciar el naixement del grup Fades. A dia d'avui tenen dos àlbums i han rebut el títol de millor artista revelació per votació popular als Premis en rock 2025. Es diu Afiat. Sens dubte, són un referent. I per això, al Salto Ràdio no podien deixar passar l'oportunitat de xerrar amb ells i donar-los bona. Tenim a dos dels tres integrants de FADES, en en Vicenç Calafell i en Àngel Exojo. Bon dia i moltes gràcies Àngel, Vicenç. Hola. Bon Hola. <laughs> com va, com va? Estau... Estau vivint un somni? Per exemple, comencem amb en... En, en Vicenç. Això és un somni o estàs tocant de, de peus a terra perquè ets una persona supermadura? <laughs> O sí, sigui, jo crec que, era, crec que era un somni que no sabia què volia, però ara que el tinc, sí que ho és. Òbviament, bueno, sempre dic que com som tres persones, pues, sempre mos regulam molt bé. És a dir, si un està com per als núvols, pues, el baixen, i si un necessita que el pugin, el pugen. No? En plan, sent que és una experiència molt col·lectiva, que, que estic superagraït de no viure tot sol. I, òbviament, això és, també és un... És un somni perquè realment tinc dues amigues que, que no havia tingut fins ara. O sigui, ja és així. O sigui, jo mai havia tingut amics com a del col·lectiu. També és un somni per perquè he fet i per poder tenir tantes experiències. Àngel, no sé si comparteixes la visió d'en Vicenç. O ell és el més sentimental del grup i per tant, tot no sé, tots sou sentimentals. Crec que és un somni per les tres, però perquè és això. O sigui, crec que el somni més enllà de fades és haver trobat tres amigues, ser un grup d'amigues bastant, bastant bo i bastant sa, i també que em sembla que els coneguem de tota la vida, és a dir, ens van conèixer, és que fa, que Vicenç? Quatre anys, ja. És que pot ser tres. És que pot ser tres, i és que sento que les conec de tota la vida, que no em podia imaginar la vida sense elles, real, perquè em formen part de meu dia a dia, penso en elles, penso igual. Em, em amb en Vicenç, que amb la meva àvia, amb la meva mare, amb el meu nòvio, vull dir, al final han format part de, de com sóc jo com a persona m'han ajudat moltíssim a millorar també, perquè jo crec que també com són relacions noves que has hagut de forjar des de zero com a persones adultes, en plan, dinàmiques que no sabies que tenies que t'ajuden a, a revisar i a trencar, no? I enfades, crec que això també s'ha notat perquè és un, és un moment molt intens, és una... Són, és, és, són sensacions molt intenses, definitivament, i això poden, poden ajudar a reviure traumes, a pujar egos, a baixar egos, a tenir autoestima molt baixa i mm, a fet que siguin tan bones companyes fa que, com ha dit en Vicenç, que ens reculem molt bé, i no recular un sentit d'anivellar, sinó d'acompanyar, no? I dir, tia, el que et passa? Estàs bé? doncs això. I estic supercontenta perquè, més enllà de fades, eh, tingués que tindús amigues espectaculars. Les tres vos vau conèixer a la carrera de Filologia Catalana a Mallorca. I compartíeu classe diàriament? O era una cosa esporàdica? Com, com? Perquè la gent s'ho deu preguntar, no? Mm, en Vicenç diu que no parlàvem amb gent del col·lectiu, que li costava arribar, és a dir, sa carrera et va obrir un món. Com jo era repetidor i anava un curs per davall, i n'Àngel, com a nou vingut de SICUE, i tenia unes assignatures una mica loques, no sé, amb uns horaris molt estranys, pues, jo mai vaig coincidir amb ells, la veritat. No anàvem junts a classe, simplement dels a de veia pel campus universitari. Ostres! I, I la trobada, com va ser la trobada, però? En quin moment? Vos, vos vau conèixer amb, amb n'Àngel i, i en Ferran? Pues, pues, Àngel, per no ho sé, Mira, jo la primera vegada que vaig veure en Vicenç va ser... Sí, jo amb en Vicenç sí que vaig compartir una classe, però que no venia a aquesta classe. I llavors, clar, clar, clar. I llavors què passa? Que eh, doncs no vaig poder tenir molt de contacte amb ella de primeres. I sí que vaig tenir més contacte amb en Ferran perquè es van conèixer amb una altra tia que feia en que és la Mariona, un petó des d'aquí, que és valenciana. I sí que ens van fer mmm, molt amb en Ferran. I de cop, es veu Ferran i amb Vicenç tenien una mica que compartien, que estudiava alemany i en Ferran estudiava alemany i aquí com que van dir, ai tia, sou amigues, tal, sí, sí, sí, què bé, que bé i van començar com també a fer una a sortir elles dues, llavors ens vam ajuntar, tal, i jo recordo que amb en Vicenç, sí que vaig estar una miqueta escèptica al principi i crec que en Vicenç també, però d'acord, vam quedar... És que vam soles i vam dir, hòstia, i de cop per una setmana vam quedar sis dies. Però sis dies, eh? Sis dies vam quedar, com en una setmana, i deia tia, però pues, que fort, no? I em diu sí, no sé, i a partir daquí com que... Clar, o sigui, que va començar fades sense que en Vicenç i jo fóssim molt amigues. Ahà. Uh -huh. Saps? O sigui, que ha estat una cosa que s'ha anat construint, també. Menor mal que ha anat sí. I menys, sí, sí, sí. És a dir, ja teníeu pensat un projecte musical i es nom sense ser Mm, el grup emocional que sou ara. Us vau llançar a la piscina un poc sense saber si, si funcionaria perquè no éreu prou prou amics, podem dir. Sí, o sigui, mos callem bé i sortíem de festa i, òbviament, mos enteníem i reiem juntes i vàrem fer vinga, doncs pues, fem una cançó ja, ja, però clar, una cançó pot quedar o un calaix o pot quedar amb res. I de cop, uh, vàrem fer una cançó i ja varen començar a tenir focus mediàtic, concerts, i clar, ja és com que ja t'havies de comprometre. Sí, bueno, i al final, jo crec que també el que va acabar passant és que crec que tampoc es va prendre molt seriosament la relació perquè el projecte encara no era molt seriós. Llavors, també vas una miqueta com, com anar, anar, anar fent. Anar fent de cop un concert, de cop sortíem més. I de cop havíem de quedar per fer més cançons. I de cop havia de, de venir jo a Mallorca perquè teníem una entrevista. Clar. I de com no sé què. I que, a partir d'aquestes petites interaccions sí que vam anar trencant més al gel perquè ja no era, quedem com amigues, que també, sinó que ja era convivència. Perquè jo anava allà, estava a casa seva, estava no sé què, i al final vol dirs o no, això... Mm -hmm. El rociate de ja ninho, com diuen. I el 2023 va sortir Amigues i Autotune, el 2024 a Metallics, i ara acabau de llançar Metàlix After Party? amb quatre temes inèdits, sí, crec que ho dic bé, i tres remixos. Per què aquest after party, què és el que vos ha motivat? Perquè crec és a l'octubre que va treure Metallics i ja va ser una bomba, podríem dir, no? Vull dir, la vostra vida s'ha anat, anat accelerant. Sí, sí, sí. Bé, um, o sigui, Metallics after party també va ser un dels principals motius, i, quan bueno, després que l'Àngel continuï, és que... Nosaltres quan vàrem llançar a Metallics, érem nosaltres tres de forma completament autogestionada i bueno, un disc que, que es va gravar de dins d'un armari uh, de Can Eva molt Do It Yourself que encara ho segueix defensant eh? uh, però bé, a gener vàrem rebre bueno, um, vàrem firmar amb una discogràfica amb un mànager i de cop mm -hmm. una... vàrem tenir focus mediàtic a més a Montxerri i vàrem decidir pues, donar-li una segona vida a Metallix que creiem que és un disc que estan molt orgulloses i van dir, doncs pues, ara que tenim el, el suport econòmic i com a de, de tècnic, doncs pues, anem a donar-li una segona vida. I de certa manera lluitam també contra aquesta acceleració que dius. Doncs pues, anem a intentar allargar metàlics, anem a donar-li més vida fent remixes i fent temes inèdits però que podrien estar dins metàlics. Mm -hmm. Això era una de les principals raons. I, i bueno, i n'Àngel, si vols també dir after party. Sí, o sigui, jo no diria això, que de quedar al directe sí que ens adonàvem, bueno, que nosaltres abans fèiem alguna versió d'alguna cançó, d'Aquí surte el catalán en girls, per exemple, perquè sí que fèiem com... o sigui, havíem d'omplir un directe, o sigui, d'acord, nosaltres traiem un àlbum amb vuit cançons, crec que eren, i tenim concerts. Oh! I que els concerts han de durar mínim una hora. Ah, oh! clar. Mm. I llavors ja com un, vale, podem fer més coses, però, hòstia, les cançons que tenim abans, veure, no són per a un concert, no? Per tant, sí que m'ha <fixi> plantejat aquesta idea de dir, escolta, ja que volem donar-li una segona vida, anem a fer una mica tan macatreu, anem a fer que sigui un, un, una cosa que pugui lluir molt en el directe, mm -hmm. perquè nosaltres sentim que el nostre confort com a projecte, no, potser, no només és, és, és estètica, les cançons i les curioses, sinó que és el directe, i és el moment en què tu veus el fenomen fades, no? Doncs tema a donar-li el punx i anem a donar-li el cos i la vibra que es mereix una miqueta, no? Crec que també una cosa que agrada moltíssim és que tu no veus un grup de música, tu veus les amigues. <ríe> fem, és, que, és que ho fem bastant evident. en Connectes, connectes pues... d'aquesta manera, emocionalment més sí. que a través de... Sí, sí, perquè, per exemple, en, si en algun moment, un moment en un Ferramo Vicens s'equivoca en un moment de la corea, jo ja faig flum, <ríe> I ja ens riem una miqueta en un de escenari, o si algú s'equivoca, doncs, ens riem, no? fem, broma, fem bromes, ens toquem moltíssims són persones bastant físiques. En un escenari, amb escenari ens preocupem molt també per, per l'altra persona, perquè és un moment que és molt fàcil disassociar i uh -huh. separar-te de la realitat i està molt automàtic. I sí que fem tal, tal, ens toquem bastant per dir, ei, amb l'amble, en rotllo, estem fent això, en rotllo, estem bé, tal, no sé què, tal, tal. I jo crec que això també m'agrada moltíssim, perquè jo et considereu persones molt genuïnes, Vicenç, he de Dia. ja. Sí. Modèstia a sí, sí, part. Sí. Total, total. El Salto Radio, fent so en comunitat. Pots escoltar totes les nostres peces en elsaltodiario.com No, no m'agafis per darrere, aquest col·l empieza. Suposo que a tu t'interessa, massa rosa i llesta massa rosa i llesta. El nom fades, amb anglès sí que no, fa iri, és un insult no, a persones del sector. Aquí també passa, heu fet una traducció literal, heu, heu rebut algun... Bueno, hi ha persones que, que no els ha agradat el projecte i que les xarxes socials se'ls invagi un poc l'olla i diguin coses lletges, també hi ha una cara fosca de, de parlar no, dels drets de l'EGTBI a, a un escenari, tan obertament, és a dir, encara no hem arribat a la tolerància. Uh, Bé, bueno, Àngel, si vols explicar com va sorgir el nom, pues... sí, Bàsicament, el, el, el meu nòvio, de cop, un dia em va dir «Ei, ¿sabies que Fates vol dir bujarrilla en català?» I li dic, «Sí», i li «Que interessant». I abans, quan, abans de començar i oficialitzar el nom, teníem un pseudonom, que no el direm, però que a mi em feia impressionament molta vergona. I vaig dir «Cari, no ens podem dir així». No ens podem dir així, no ens podem dir així, home, però jo em nego a tenir aquest nom i li vaig proposar fades, perquè li vaig, vaig donar aquesta justificació. I en Vicenç i en Ferran van dir «Vale, què passa? Que aquesta justificació era mentida». Perquè això no està contrastat. O sigui, va ser, potser mon ho va veure en un tuit, saps? I va dir «Hapa, doncs pues sí». Després vam anar a, a Viquipèdia i vam veure que realment, doncs potser no hi havia, no estava molt contrastat, no? Perquè es podia utilitzar i realment té molt de sentit. Per tant, ho justifiquem d'aquesta manera. I al final jo crec que és un nom que defineix bastant bé el projecte, perquè no caiem en la, la mitologia de l'ésser de les fades, o sigui, fullets que van de flamflar, no, simplement com criatures que no pots identificar perquè no són ni masculines ni femenines, però sí que estan relacionades molt amb la feminitat. No, i jo crec que en aquest sentit sí que va bon. I pel que fa el tema de, de les crítiques i de defensar el col·lectiu i tal, crec que diria una cosa per donar a peu en en Vicenç, perquè en Vicenç una cosa... No, no, no, perquè és que tu ho expliques molt bé, perquè en Vicenç va dir, és que al final nosaltres, nosaltres volem un escenari, la gent ens, ens aplaudeix, ens llua o ens, ens alça i uh -huh. tal, estem agraïdes i després baixem el concert, sí, després baixem el concert, caminem dos carrers i ja hi ha cinc tios insultant-nos. Homes, a més, no dones. Les narracions físiques de mar no sé què tal, del tal, tal d'assenyalar de, ho fa molt als homes. Les, sí, que, sí que hem sentit alguna vegada de cop passar per un grup de noies i que es platin a riure. Però, bueno, jo també, jo també puc. Jo ja també, també riuria. Jo també riuria. En blanc, també riuria. Però, però bé, sí, llavors, és aquesta realitat, és un microclima. No? I això, explica'l tu, Vicenç. No, o sigui... Que és això que fades, al final també serveix com a... No, Bé, bueno, no sé què ho va dir, però que som un abocador d'odi. O sigui, al final, Fades no només reivindica la catalanitat i els referents i el col·lectiu LGTBI, sinó que realment Fades està esfondrant una mica els pilars que aguanten l'homogènia, el patriarcat i el masclisme. O sigui, està esfondrant una mica aquesta tradició. I ho posa en dubte simplement amb altres persones que estan qüestionant el gènere, ja ho posen en dubte. I jo crec que això crea moltíssima por, sobretot dels sectors del conservadorisme. a més, ara més que mai, que estan agafant moltíssim d'auge. I jo crec que veuen fades, veuen que pot ser fins i tot fades estar triomfant entre moltes cometes. I això fa molta por a la dreta, fa por perquè perquè està demostrant que, que els seus pilars potser no són tan fermes com estaven i aquí és on de cop reben pues, insults de qualsevol tipus, no només maricó o català de merda, sinó islamofòbia, eh, quan ningú de nosaltres practica l'islam, eh, crítiques del Pedro Sánchez o els impostos públics. Però clar, perquè ja és un abocador d'odi on fa de representar la dissidència. Sí. I a sobre, o sigui, te a les informació de la gent perquè nosaltres ens veuen com una conseqüència del PSOE. Clar, en gran ens veuen com una conseqüència de política, en gran rotllo, de l'esquerra, i és com un no, o sigui, és que som la desgràcia, no? som, com, som com la pesta, en gran rotllo, som com, com una cosa que es va escampant, no? i que es va reproduint, i diuen, se van reproduciendo, es van reproduciendo, i ho relacionen a, a, a, a fets banals, o a, a fets que no van gens amb nosaltres, com és que hi hagi el PSOE, governar a, a l'estat espanyol, espanyol. Per mi, són coses que no estan lligades entre si, és a dir, la existència va part d'aquesta cosa, perquè és que no, no, no ens paga el PSOE, no ens paga el PSOE i no ens pagarà. En plan, és que... Mm, sí. Llavors és això, que hi ha com aquesta desinformació i aquesta banalitat, perquè diuen una cosa que no m'agrada, agra, PSOE. Sí, no? sí. sí. No, L'espanyolisme el... no entén els matisos. Sí, bueno, no entén ni els contextos. O sigui, simplement un, un toro que, que vol arrasar tot el que es troba per davant, no? I, i ja està. O sigui, és el Socrat Però bé, bueno, he de dir que sempre ho agafem amb molt d'humor. Bé, bueno, o sigui, com som tres, doncs crec que no ens afecta de forma tan personal, sinó que al final ens donem suport i fins i tot he de dir que hi ha haters supergraciosos que, que mira, que intentem agafar amb humor i ja està. Bé, de Vicenç Calafell, Àngel Exojo, dues de les terceres parts de, de Fades. Ha estat un plaer conèixer vos compartir aquesta estona i bé, vos desig, molts èxits i que continuem sent amigues i bé, fent tronc allà la societat, si, si fa falta. Igualment. Mira. Molt bé. Merci. Molt bé. Que si no mantens en català, Moncheri, com se va? Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltod diario.com